zracima vječne svjetlosti. Ozračeni životom Božim, blagodat ću Božim. I zaista veliki je blagoslo biti ud Hristove crkve, biti hrišćan, biti pravoslovni hrišćan, Zato što, ako to jesmo, a bit ćemo daće Bog ako nismo, a slava Bogu, ako jesmo, mi smo u tom svjetlosnom polju i zračimo se, braćo i sestre, i sijavanjima vječne Božje blagoda. I svaki naš praznik, a posebno ovako veliki, značajni, uzvišeni praznici, obasjavaju nas upravo tom nezalaznom, neprolaznom, netruležnom, nelažnom, nestvorenom svjetlošću. Vidite, za mnogim mi, na žalosti, dalje tragamo,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 samoubistava i ubistava. A ovim praznikom, braće i sestre, mi smo počašćeni, mi smo dostojeni od stvarenja velikih Božih obećanja. I upravo na ovaj dan ona se ostvaruju. Istina, događaj vavedenja, to je su majke Božije u svetinju na svetinjama, odigrao se davno. Međutim, njegove posledice su vječne braće i sestre. Ona koju danas proslavljamo i konkretan događaj vezan za njeno uvođenje u hranu, On je promijenio tog istorije, braći i sestre. On je zakvasio vrijeme vječnošću. On je Boga, odnosno čovjeka, vratio Bogu. Danas iskoristimo ovu visinu, ovaj duhovni vidikovac, Popevši se, braće i sestre, na visine ovoga praznika i pogledajmo na kratko na nizinu zemaljskih događaja i vidjet ćemo koliko je sve ono što nam svijet nudi važno. Sve ono, braće i sestre,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 ali pazite, opravdan ne pred nama nego pred Bogom, braću i sestam. Pred Božijom pravdom, pred Božijom istinom, pred Božijom dubavlju, pred Božijom smrću, pred Božijim vaskrsenjem, pred Božijim vaznesenjem, mislimo svo vrijeme i govorimo o tajni, o voploćenja Sina Božije. Treba se opravdati danas, braćo i sestre, pred svim tim davanjima i darovima. I zaista, kogod danas nije u svetim hramovima, to jest kogod danas nije u sveštenoj litiji,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 I i svi ljudi povoga svijeta sve jednoje bračovisve, ako ne idu za n nijom hrve u propas. I животta vječnoga neće nasviediti i ni jeden jedini problem, ali i bukvalno mi jeden neće rješiti. Zato je ovaj praznik mnogo važan, mnogo značajan. Spasovno sam, braćo i sestre. Danas se dijele narodi. Ovo je jedina istinska granica. Sve druge, braćo i sestre, možemo dovoditi u pitanje. Sve druge možemo i mijenjati.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 Svetom vladičicom, bogorodicom, sve caricom, ako ona ide ispred tebe i ti za njom, ideš u vječni život. Ako не ideš za njom, a za njom možeš ići samo prateći crkvu, nema bogorodice, braće i sestre. I nemoguće je poštovati izvan crkve Hristove. Pogledajte i sami, izvan crkve, Majka Božja se ne proslavlja. A i u crkvi, braćo i sestre, možemo je proslavljati samo duhom svetim. Što kaže sveti otac Grigorije Palama, svi jezici, Svih ljudi, svih vremena, kad bi se slili u jedan glas, pa oni Sačekavi da se i angelska slava ujedini, pa onda ljudska i angelska da uđu i jednim glasom da proslavljaju Majku Božju, ne bi mogli da je proslave, braći i sestri.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 u kojoj je Bog primio našu ljudsku prirodu i postao čovjek, postao njen sin, braćo i sestre. Zato je mi u crkvi nazivamo precizno bogorodicom, onom koja je Boga rodila, braćo i sestre, ne nekakvog kralja zemaljskog, nekakvog viteza, Ne nekakvog sveca. Amo majke koje su nam svece rađale, to su blagoslovene žene. Ne nekakvog osvajača, nekakvog vrhunskog političara, naučnika, biznismena. Žena koja je rodila, zaista rodila samoga бога. Bogorodice Sveti oci naše crkve Insistiraju da je baš tako nazivamo I kao tako proslavljamo Kao Bogorodicu Odvajujući se od nje, braće i sestre Odvajujući se od crkve A uvijek kad se odvojimo od crkve i od njenog života, liturgijskog života, mi se i od nje odvajemo. A kad se od nje odvojimo, odvojili smo se, braći i seste, od svetih nebesa, odvojili smo se od svete trojice. Nema Boga za nas, braći i seste, bez bogorodice. Nema ga. Gdje god čuješ da se govori o nekakvome Bogu, a da bogorodice nema,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 da se Bogu prilazi bez poklonjenja njegovoj majici i ne dozvoljava nikome da uđe u vitrojemsku pećinu prije nego što uzme blagoslov ove presvete djevojčice, Bogo otrokovice, Bogorodice, Bogonevjeste. I zato ono u ovom božičnom postu naša crkva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 грешни, много грешних, много страстних, Ой праздники изгубляних. Ой праздник с свих жусних. Оой праздник наркомана. Пра паница, праздник блудника и блудница, праздник убийца. Пра лобова, Кскара, Отимча! Ovo je praznik braće i sestre bovesnika, ovo je praznik i oni koji su danas bovesni, duboko bovesni, ne razlikujući više ni ona osnovna, prirodna načela, ne razlikujući više ni pogove. Ovo je praznik koji nudi braće i sestre pomoć, nudi obijek, nudi isceljenje, nudi Spasenje, nudi istinski живот u punoći, u blagodati, u Božijem blagoslovu, u Božijem davanju, svih žalosnih radost, kako je crkva назива. Od Egitrija, ona koja nas vodi, braće i sestre, putem koji vodi u vječni живот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 prezasićene raznim modnim kreacijama, dostignućima, plastičnim hirurgijama, i sad uduju bjesne i žene i muškarci. Sve se pretvorilo, braću i sestre, u veliko krdo svinja, koje ropću i grokču.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 od onih dana do dana današnjeg, i jedini blagosloven glas, braće i sestre, a posebno je važno da naše majke, da naše žene, pošto je žena danas ugrožena, deformisana, obmanuta, da se nauči od ove žene iz naroda, koja je slušajući riječi Sina Božjeg i Sina Djevinog,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 Upravo u proslavljanju njene utrobe i njenih dojki koje su dojile onoga koji svemu život daje. Koji hrani angele i ljude i sve što postoji, braći i sestri, u vodi i na zemlji i zemljom, i u vazduhu. On se hranio. On je bio nošen u toj utrobi.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 Bogo čoveku, a uvijek mu pristupamo kao takvom, tako nas je crkva naučila, duh sveti naučio. Mi ne možemo njemu pristupati, jer da zaboravimo na onu u se utro bi odigravo to čudesno, tajanstveno začeće i oboploćenje, očovečenje Boga Sina. I zato smo dužni, crkva nas i ovim praznikom podsjeća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 Kad god prazno i danas će to potvrditi, uvijek nas njemu vodi. A gdje je on, ako nije u svetoj liturgiji, gdje ako nije u svetim tajnama tijele i krvi? Zato danas, kad se budemo u doslojili tog najvećeg dara, da primimo njega samoga, njegovo prečosno tijelo i prečosni presvetu i životvornu krvu, Mi ćemo, braćo i sese, na najbolji mogući način proslaviti presvetu bogorodicu. Primajući prod utrobe njene, hraneći se njime toveći glad i gaseći žeć za životom, istinskim životom, za smislom, za istinom, za pravdom za ljubavlju, vječnom, besmrtnom, istinitom. I zato, braći i sestre, radujmo se danas proslavljajući ovim divnim praznikom stope, sveštene stope i koračanje naše majke, naše hraniteljke, pokroviteljke, i naše i svetih angela, carice, proslavljajmo nju i primajmo i proslavljajmo i slušajmo sina njenog držeći riječi u dubinama našeg bića i sigurno je braćo i sese jer on je to rekao da ćemo biti blaženi. Blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i drže je slušaju riječ i primaju njega samoga u crkvi u svetim tajnemo posebno i na čudesan veličanstven i uzvišen način u svetoj liturgiji u svetoj tajni tijeva i krvi primajući te tajne bratvi i sestre mi se sjedinjujemo sa svetom trojicom Mi se sjedinjujemo na mističan tajansven način i sa presvetom Bogorodicom. Svi istinski pričasnici uvijek su istinski poštovalci majke Božije. Jer ovaj hleb i ovo, ova krv koju ćemo primiti, braćo i sestre, došli su iz njene utrobe. Zato i mi kad se pričašćujemo, ne zaboravimo, nikad nemojmo zaboraviti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 jer ove se ne otvaraju svima, nego samo onima koji hoće da se mijenjaju i da se hrane i biće nahranjeni rukom samoga gospoda, njegovim tijelom i njegovom krlu, dakle njegovim životom. On će nas danas ovdje sve nahraniti, a kroz njega, braće i sestre, Mi ćemo se sjediniti Duhom Svetim i sa ocem njegovim i pobogodati ocem našim koji je na nebesima. I to je bio, i se, cilj ovog uvođenja, odnosno uvđenja Presvete Bogorodice u hram. To je cilj i ove naše svete liturgije. To je misija i cilj Svete crkve apostolske, Svete crkve pravoslavne. I zato ne odstupajmo od ovog pute, ne odstupajmo od naših praznika, ne odstupajmo od naše svete vjere, naših svetih predaka, koji su nam ove hramove izidali i posvećivali ovim uzvišenim događajima, da bi nam